Oršnje svovo svetoga oca naše Givaa zvatu ustok arhijepiskopa Carigradsku. Njegoviimovitva na gospoda isu se Hrista, Bož naš pojelu nas. Apo jeko poožan i Bogol ljubir neka se nasvađuje ovim divnim, i svijetlim slavljom. Ako je ko blagorazuman sluga, neka radujući se uđe u radost gospoda svoga. Ako se ko namučio posteći se, neka sada primi platu. Ako je ko od prvog časa radio, neka danas primi pravedni duh. Ako je ko došao poslije trećega časa, neka praznuje sa zahvalnošćom. Ako je ko stigao poslije šestoga časa, neka ni malo ne sumnja, jer ničim neće biti ožalošćen. Ako je ko propustio i deveti čas, neka pristupi neko lebajući se ni malo. Ako je ko stigao tek u jedanaisti čas, neka se ne plaši zakašnjenja, jer ovaj divni gospodar prima poslednjeg kao i prvo, odmara onoga koji je došao u jedanaisti čas kao i onoga koji je radio od prvog časa. I poslednjeg miluje i prvoga dvori. I ono me daje i ovo me darujem. I djeva prima i namjeru cijeliva, i djevanje cijeni i prinos hvali. Stoga dakle uđite svi u radost gospoda svoga, i prvi i drugi platu primite. Bogati i ubogi jedni s drugima likujte, Uzdržljivci, ljenivci, dan, poštujte. Vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas. Trpeza je prepuna, naslađujte se bogato svi. Tele je ugojeno, neka niko ne iziđe gladan. Svi uživajte U bogatstvu dobrote. Neka niko ne oplakuje siromaštinu, jer se javi opšte carstvo. Neka niko ne tuguje zbog grehova, jer oprošta i zasija iz groba. Neka se niko ne boji smrti, jer nas oslobodi spasiteljeva smrti. Uга si je onaj, koga je ona država. Zaprijei ад onaj, koji siđ u ад. Ugorča se ад okuivši tije o njegovo. I predviđajući to is je zakviktan. A se ugorča susrevšite doljen. Ugorča se. Ugorča se jer opusti. Ugorča se. Ugorča se jer bi ismijan. Ugorča se, Ugorča se jer se umrtvi. Ugorča se, Ugorča se jer bi srošan. Ugorča, Ugorča se jer bi okovan. Primi tijelo Hristovo, a najđena Boga. Primi zemlju, a srete nebo. Primi ono što vidje, a pade u ono što ne vidje. Smrti, gdje ti je žalac? Pade, gdje ti je pobjeda? Vaskr se Hristos. Hristos! I jad se stropoštan! Vaskr se Hristos. Hristos! I padoše demoni! Vaskrse Hristos Vaskrse Hristos I raduju se anđeli Vaskrse Hristos Vaskrse Hristos I život živuje Vaskrse Hristos Vaskrse Hristos I ni jednog mrtvog u grobu Jer Hristos Ustavši iz mrtvih Ostade prvina preminulih Njemu slava i roze sve vjekove. Amin.